Pista 4 Blestemul lui Tutankamon O că noapte, întindeți țarii piletale asupra noastră castelele veșnice. Inscripție pe sarcofagul lui Tutankamon, circa 1335 înaintea erei noastre. Să ne imaginăm o vale pustie bântuită de duhuri, cel puțin egiptenii erau convinși de aceasta, cu galerii subterane golite de comorile pe care le conțineau. Unele dintre ele, ale căror intrări erau deschise, slujeau de adăpost vulpilor, cucuvelelor deșertului și liliecilor. Cu toate acestea, în ciuda jafului și părăsirii, ea își păstrează atracția magică. Continuă să fie Valea Sacră a Regilor, vizitată de o mulțime de visetori și de curioși. Howard Carter, în Tutankamon, 1924 în 1922, Valea Regilor a fost teatrul unei descoperiri arheologice care a emoționat și a pasionat întreaga Europa, mai mult decât oricare alt eveniment de acest gen de la descoperirea Troiei de către Schliemann. Seram în Göter, Greber und Gelerte, 1949. Blestem Invocarea urgiei divinității împotriva cuiva, nenorocirea a cuiva, Pusă pe furiei divine. Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Jefuitorii de morminte Nimiile, tainele îmbălsămării O cobră devorează paserea de aur Misterioasa moarte a lordului Carnarvon Amuleta de fier O autopsie practicată cu o întârziere de trei milenii Blestemului Tutankamon, ipoteza din... În 1973, o expoziție egipteană intitulată Tezaurului Tutankhamon a înregistrat la British Museum din Londra peste un milion și jumătate de vizitatori care, uneori, stăteau la rând câteva ore ca să poată intra. La New York, aceeași expoziție găzduită de Metropolitan Museum of Art, ca de altfel și la Paris și în alte câteva mari orașe, a înregistrat de asemenea cifre record în ceea ce privește numărul vizitatorilor. După mai mult de o jumătate de veac de la descoperirea mormântului său, faraonul copil exercită încă o puternică atracție asupra contemporanilor noștri. Fără îndoială că această atracție trebuie pusă în primul rând pe seama celor aproape 5.000 obiecte de artă găsite în mormântul său, o artă stranie și rafinată, veche de 33 de secole. Dar și pe seama personalității controversate a acestui regezeu mort la vârsta de 18 ani, a legendelor legate de domnia lui și așa zisului blestem care ar fi urmărit până la moarte pe cei care au comis nelegiuirea de a fi violat sacrosanctul mormânt. Problema blestemului faraonilor este expusă pe scurt în primul volum al lucrării noastre, la capitolul Tainele Marii Piramide. Există în istoria arheologiei anumite descoperiri hotărătoare legate de marile nume ale acestei științe, de cercetările lui Mariet. Petri și Lepsius în Egipt, ale lui Bota și Layard în Mesopotamia, ale lui Stephens și Thomson în Yucatan, urmate de cele ale lui Schliemann și Evans la Troia și în Creta, de cele ale lui Coldway și Ulei la Babilon și Ur. Printre aceste nume prestigioase se cuvine menționat la loc de cinste cel al lui Howard Carter, care la sfârșitul lui noiembrie 1922 a descoperit mormântul faraonului Tutankamon, una dintre cele mai mari descoperiri din istoria acestei științe relativ tinere, care este arheologia. Tutankhamon, așa cum arăta, a murit la vârsta de 18 ani, în anul 1335, înaintea erei noastre. Întreaga lui domnie a durat 9 ani, iar moartea lui s-a produs în împrejurări până astăzi nelămurite. Hoving le califică drept misterioase. Cei doi descoperitori ai mormântului, egiptologul Howard Carter și comandiratul său, lordul George Carnarvon, au devenit peste noapte celebri în lumea întreagă. În 1907, când cei doi s-au întâlnit pentru prima oară, Carter era cunoscut numai într-un cerc restrâns de egiptologi, iar lordul Carnarvon, mai ales din rubricile mondene ale presei britanice, acest aristocrat avea, ca și alți reprezentanței nobilinii din patria lui insulară, un nume foarte lung. George Edward Stanhope Molyneux Herbert, al cincelea Earl of Carnarvon. Poate că Hoving este prea sever cu el când afirmă că, citat, în cei 41 de ani de când se născuse nu realizase în fapt nimic demn de semnalat. Mai generos, Seram îl califică, citat, un amestec specific englez de sportiv și de amator de artă, de gentleman și de globtrotter, de realist în acțiuni și de romantic în sentimente. O anume pregătire științifică avea căci studiase la legi Cambridge, pe care îl părăsise în 1887 pentru a se îmbarca pe navă cu pânze cu care avea de gând să facă în conjurul lumii. A ajuns până în Australia, apoi în Japonia, Africa de Sud, Turcia, Italia, Franța, Germania, Suedia, Statele Unite. În afară de călătorii, este pasionat de desene și gravuri vechi, de cursele de cai și sporturile nautice. Este unul dintre primii campioni de tir și unul dintre primii automobiliști. Permisul de conducere cu numărul 3 eliberat în Anglia poartă numele lui. Această ultimă pasiune va determina, oricât ar părea de ciudat, Orientarea lui către egiptologie Faptele s-au petrecut în felul următor În jurul anului 1900, pe o șosea din Germania, este grav rănit într-un accident de automobil De pe urma căruia rămâne pentru restul vieții sale cu tulburări ale respirației Medicii îi interzic să petreacă iarna în Anglia cea acețoasă și recomandă Egiptul Unde lordul Carnarvon debarcă pentru prima oară în 1903 Aici vizitează între altele șantierele arheologice și curând descoperă o profesie admirabilă care o îngăduie să îmbine dragostea pentru sport cu dorința de a se ocupa serios de arte. Și iată-l obținând în 1906 o concesiune de la Ministerul Lucrărilor Publice de care ținea serviciul antichităților pentru săpături în Valea Regilor. Curând își dă seama că nu are pregătirea necesară și îi cere lui Gaston Maspero șeful serviciului antichităților, să-i recomandă un colaborator. Prin tradiție, guvernul egiptan numea în frunte acestei instituții un francez, tradiție moștenită de la expedițiile lui Napoleon în Egipt, care, în fapt, au pus bazele egiptologiei. Fără nicio ezitare, Maspero spero l-a recomandat pe Howard Carter. Biografia lui Carter nu are nimic ieșit din comun. Născut în 1874 la Kensington, Cartierul al Londrei situat la apus de Hyde Park, era fiul unui modest de senator specialist în acoarele, reprezentând câinii, pisicile și cai, aparținând aristocrației. Prea sărac să-și poată trimite fiul la școală, i-a dat o oarecare educație acasă, învățându-l și tainele meseriei de artist. Howard, părea așadar, destinat să continue cariera lipsită de perspective a tatălui său. Dar în vara anului 1891, Viața tânărului suferi o schimbare radicală. În acel an, profesorul Newberry de la muzeul din Cairo, aflat în vizită la Londra, îi arată unei vechi prietene de-a lui, Lady Anhurst, desenele în creion ale unor hieroglife aflate pe vechi monumente, explicându-i că are nevoie de un desenator talentat care să finiseze aceste schițe. Lady Anhurst îl recomandă pe Howard Carter pe atunci, în vârstă de 17 ani, care, după ce trecu cu succes o probă, fu angajat pe o durată de 3 luni la secția de egiptologie a lui British Museum. Mulțumiți de activitatea lui, cei din conducerea muzeului l-au recomandat la rândul lor unei organizații care, cu fonduri provenite din donații particulare, dar tutelate de secția respectivă a muzeului, întreprindea săpături în Egipt. Aici, vreme de mai mulți ani, între 1891 și 1898, Carter a continuat să execute acorele după inscripții și desene de pe monumente. Fotografia în culori încă nu fusese descoperită. Dar în același timp a avut prilejul să colaboreze cu câțiva dintre arheologii de seama ai vremii, printre care Theodor Davis și, mai cu seamă, Sir William Flinders Petrie, renumitul egiptolog cu care a lucrat pe șantierul templului funerar de la Deir el-Bahri. În 1899, la sugestia lui Flinders Petrie, Maspero îl numește pe Carter, care abia împlinise 25 de ani, inspector al monumentelor din Egiptul de Sus și Nubia. Howard Carter era mai degrabă scund, dar de o constituție robustă și dotat cu o forță fizică ieșită din comun și-a însușit destul de repede principiile și metodele arheologiei, în ciuda faptului că nu avea o pregătire școlară superioară. Dădea de dovadă de simț practic și nu era lipsit de fantezie. Unii biografi menționează că era pedant și încăpățânat, iar Hoving, după ce constată că nu avea simțul humorului, spune textual. El are o oarecare îndărădnicie și un temperament exploziv. Două întâmplări situate la 13 ani una după alta ne dau unele indicații interesante asupra firii lui Carter. Prima întâmplare se situează în 1903, când Carter era încă inspector în cadrul serviciului antichităților. În anul acela, Flinders Petrie, împreună cu soția sa și cu trei tinere care își făceau ucenicia între ale arheologiei, au lucrat câtva timp la Sacara, copiind și deștifrând hieroglifele de pe morminte. Într-o seară, câțiva francezi care se cam întrecuseră cu băutura pătrunseră în tabăra arheologică engleză, îndreptându-se către corturile tinerelor femei. Flinders Petrie încearcă să-i oprească, trimițând și după Carter care se afla în apropiere. Acesta s fi împreună cu câțiva funcționari egipteni din serviciul său, iar în altercația care urmă, unul din cheflii căzu la pământ doborât de un pumn al lui Carter. A fost sfârșitul carierei de inspector al lui Carter. Consulul general al Franței a cerut cu insistență ca impetuosul Carter să-și ceară în mod formal scuze, ceea ce acesta a refuzat, iar Maspero, deși ținea mult la el, a fost nevoit să-l concedieze. Trei ani mai târziu îl va recomanda cu căldură, cum am văzut, lordului Carnarvon. Întâmplarea de mai sus este relatată chiar de Flinders Petrie într-una dintre lucrările lui. Cea care urmează se află într-o lucrare cu pronunțat caracter memorialistic al lui Howard Carter. În 1916, când Carter petrecea un scurt concediu la Luxor, câțiva bătrâni din satul aflat în apropiere îl anunță că o bandă de jefuitori de morminte făcuse o descoperire pe dealul care domină Valea Regilor. Căhoții se află acum în mormântul respectiv unde se ceartă pentru pradă. Cel mai apropiat post de poliție se afla la câteva ore de drum astfel încât Carter se hotărâ să acționeze cu mijloace proprii. Ne-am adunat în grabă muncitorii care scăpaseră de recrutare, povestește el. Ne-am luat armele și am pornit spre locul faptei, expediție care însemna o ascensiune de peste 600 metri pe dealurile Curna, căldate în lumina lunii. Când am ajuns era aproape de miezul nopții. Călăuza îmi arată capătul unei frânghii care atârna de-a lungul stâncii abrupte. Chiar auzeam destul de limpe de glasurile hotilor. Mai întâi am retezat frânghia, tăindu-le astfel retragerea. Apoi, după ce am înodat-o bine pe a mea, am început să cobor alunecând de-a lungul stâncii. Să cobor astfel întoiul nopții, sprijinindu-te doar în mâini, într-un cuib de tâlhar pe care să violeze un mormânt, iată o îndelăbnicire nu lipsită de farmec. Erau opt la număr și, când am ajuns jos, am trecut prin câteva minute destul de neplăcute. Le-am spus că aveau de ales, sau să plece folosind frânghia mea, sau să rămână până la sosirea poliției. Până la urma, au ales calea rațiunii și au plecat. Încheiat citatul. Mormântul acesta pentru care Carter și-a riscat viața se dovedi lipsi de orice valoare arheologică. Destinat inițial reginei Hatshepsut, fusese apoi abandonat, singurul obiect pe care îl conținea fiind un sarcofag de gresie neterminat. Am relătat totuși întâmplarea pentru că ea aruncă o lumină asupra firii lui Carter, de asemenea fiindcă poate constitui într-o oarecare măsură o explicație pentru teama aproape bolnăvicioasă pe care arheologul o manifesta în permanență, că obiectele descoperite de el în mormintele faraonilor, unele de o valoare inestimabilă, ar putea fi furate. Lua măsuri de pază socotite de unii dintre colaboratorii săi ca exagerate, astupa seara cu blocuri de piatră mormintele la care lucrase în timpul zilei, rânduia ronduri de pază, uneori dormea noaptea pe șantier. La drept vorbind, această teamă a lui era oarecum justificată. Cu numai câteva ani înainte de sosirea lui în Egipt, fusese descoperită o bandă de jefuitori de morminte conduse de un anume Abdel Rasul, originar din satul Curna ai cărui locuitori practicau de mii de ani această foarte puțin onorabilă meserie. Banda avea legături cu anticarii din Cairo, prin intermediul cărora mii de obiecte, muni, statuiete, bijutării, ceramică, de mare valoare arheologică și artistică, au părăsit clandestin Egiptul, cele mai multe ajungând în colecții particulare, unde erau practic inaccesibile oamenilor de știință. Datorită eforturilor conjugate ale lui Emil Brux Bey, fratele celebrului egiptolog Heinrich Bruș, care a desăvârșit descifrarea scrierii demotice, și Daud Pasha, mudirul de care depindeau din punct de vedere administrativ Valea Regilor și Deir el Bahri, banda a fost anihilată, dar, așa cum am văzut, urmașii din curna ai lui Abdel Rasul erau destul de activi și în 1916. Afirmația făcută mai sus că locuitorii din Curna se ocupau cu jefuirea mormintelor de mii de ani nu este câtuși de puțin exagerată. Încă din secolul trecut, arheologii au descoperit indicii care păreau să arate că unele morminte au fost jefuite în urmă cu 3 sau chiar 4 mii de ani, iar mai recent, metodele moderne de datare, îndeoseb metoda cu radiocarbon, au confirmat aceste presupuneri. S-au păstrat și unele inscripții din care rezultă că faraonii se temeau că, după moartea lor, mormintele vor cădea pradă jefuitorilor. Astfel, tutmăs întâi, 1545-1515 înaintea erei noastre, inițiatorul proiectului vastei necropole care avea să fie Valea Regilor, a hotărât să fie înmormântat într-un cavou simplu, săpat în stâncă și situat la mai mult de un kilometru de templul său funerar, poruncind arhitectului său Ineni să păstreze un secret absolut asupra amplasării mormântului. Dar arhitectul, probabil un om vanitos, și-a șternut biografia pe pereții propriei sale capele mortuare, istorisind în amănunt cum a construit mormântul faraonului. În vremurile mai noi, când egiptologii au pătruns în acest mormânt, l-au găsit gol. Carter a calculat că, pentru această lucrare, Imeni a avut nevoie cel puțin de 100 de muncitori și... Adăugăm. Este evident că acești 100 de muncitori sau mai mulți care cunoșteau cel mai prețios secret al regelui erau supravegheați cu strictețe. Desigur că inenii a găsit un mijloc eficace pentru a fi sigur de tăcerea lor. Este probabil că lucrurile au fost executate de prizonierii de război care au fost uciși după terminarea mormântului. Jehuirea mormintelor regale a luat proporții de-a dreptul în timpul dinastiei a 20-a, circa 1200 1090 În colecția de documente egiptene publicată de James Henry Bristard, conducătorul prestigiosului Oriental Institut al Universității din Chicago, se află un papirus dat din timpul domniei lui Ramses al ix în care se descrie desfășurarea procesului unor jefuitori de morminte judecat acum peste 3.000 de ani. Reiese din acest interesant document că pasnicii necropolei erau înțeleși cu preoții, iar funcționarii superiori, de pildă șefii de districte, își primeau și ei partea de pradă. Papirusul arată că opt jefuitori de morminte, după ce au fost loviți peste mâini și peste picioare cu o vargă dublă, au făcut mărturisiri. Am deschis citriile și am desfăcut lințoliile în care erau înfășurați. Am găsit mumia Augusta a regelui. Avea în jurul gâtului o mulțime de amulete și bijuterii de aur. Capul era acoperit cu aur. Lințoliile erau aurite și argintate și erau împodobite cu multe pietre prețioase. Am smuls aurul pe care l-am găsit pe Augusta mumia a zeului, faraonului, amuletele și pododele din jurul gâtului și lințoliul care o acoperea. Încheia citatul. Cunoaștem din cuprinsul papirusului numele a cinci dintre acești jefuitori de morminte. Zidarul Hapi, ciopitorul în piatră Iramun, sacagiul Chemvese, seranul Amenenheb și sclavul negru Ehenufer. Cinci nume cu care ar putea să înceapă o istorie a delingvenței, deoarece au figurat într-unul dintre cele mai vechi procese consemnate într-un document. Avem toate motivele să presupunem că jefuirea mormintelor egale egiptene a continuat aproape fără întrerupere până către începutul veacului nostru, deși pentru perioada medievală datele pe care le posedăm sunt mai rare. Rare, dar nu lipsesc. Călătorul arab Abdel Latif nota în secolul al XII-lea că la Cairo se vindeau la prețuri de nimic mumii. Se pune în mod firesc întrebarea cine era interesat să achiziționeze asemenea marfă. Erau în primul rând cei care practicau magia, nu puțin în acele veacuri bântuite de superstiții, fiindcă se înrădăcinase adânc credința că mumiile faraonilor vechi de milenii posedau proprietăți magice, credință întărită și de faptul că pe amulete și pe alte obiecte găsite în sarcofage se aflau inscripții indecifrabile deci misterioase. În al doilea rând erau medicii și spițerii încredințați că mumiile aveau proprietăți curative, Uscate, pisate, dizolvate în diverse lichide, sub formă de poțiuni, infuzii sau alifii, mumiile erau recomandate la anumite maladii. Desigur că și această din urmă utilizare a lor se baza pe credința în proprietățile lor magice, dar nu e mai puțin adevărat că rășinile balsamice și buruienile aromate folosite la balsamare aveau anumite însușiri curative. Până către începutul secolului al XVII-lea, Extractul de mumie putea fi găsit în borcanele și retortele alchimiștilor și spițerilor din principalele orașe europene. Dar ce este de fapt o mumie? nu spune același abdel latif care abordează chestiunea din punct de vedere filologic. Mumia sau mumiai este un termen de origine arabă care înseamnă asfalt sau bitum de Iudea, cum se spunea în vechime. Cercetări mai noi au arătat că termenul este de origine iraniană, de altfel încă de pe vremea faraonilor se aducea de la muntele mumiilor, aflat la Derabgerd, în Persia, unde bitumul se prelingea de pe stânci. Definiția pe care i-o dă el latif, un amestec de rășină și mirt, nu este desigur corectă. Astăzi știm că asfaltul este o rocă sedimentară constituită dintr-un amestec bogat în rășini, din compuși ai fulfului și ai azotului, în care mirtul nu are ce căuta. Golful egiptenii nu erau singurii care foloseau în antichitate asfaltul. Babilonienii îl obțineau din izbarele asfaltice de lângă orașul Hit, pe Eufrat și până în zilele noastre se pot vedea pe acest fluviu, așa zisele gufa, ambarcațiile circulare călăfătuite cu asfalt despre care ne relatează și Herodot și care sfidând progresele pe care le-a făcut construcția navală, au rezistat peste milenii. Asirienii cunoșteau și ei asfaltul pe care îl foloseau ca mortar la construcția palatelor și templelor, precum și la etanșarea canalelor care aproviziona orașele cu apă. Dar egiptenii au fost primii care au recunoscut calitățile asfaltului în amestec cu diferite alte substanțe în operațiile de îmbălsămare. Termenul mumie a avut o evoluție cel puțin ciudată, mai ales în domeniile magii negre, alchimiei și farmacopeii medievale. Se mai numeau mumii, ne asigură seram, părul și unghiile tăiate de la o ființă vie. Este o parte din acel om care reprezintă întregul și poate deci face obiectul unor descântece și vrăji. Încheiat citatul. În ceea ce privește mumia de natură asfaltică din prăvăliile spițerilor medievali, ea provenea, după cum rezultă din documentele datate în secolul al XV-lea, de la două izboare aflate pe domeniile mănăstirii din Tegern, în Bavaria, de unde călugării extrăgeau zilnic 40 de litri de substanțe verde măslinie, pe care o vindeau ca leac împotriva gutei și a tot felul de alte boli, dar și ca un soare pentru trăsuri și combustibil pentru o paite. În secolul trecut, farmaciștii vindeau sub numele de mumie o alifie balsamică pentru tratarea furunculelor, plăgilor și fracturilor. Evident că astăzi, prin mâini, înțelegem trupurile învălsămate după o anumită metodă și cu respectarea unui anumit ritual ale regilor și demnitarilor din Egiptul Antic. Trebuie spus de la bun început că până astăzi nu s-a putut stabili metoda exactă și completă folosită de preoții egipteni la operația de munificare. De fapt, poate că nu este vorba de metodă, ci de metode, deoarece analizele chimice efectuate cu mijloacele științifice moderne au indicat că existau mai multe feluri de îmbălsămare. Încă de pe la mijlocul secolului trecut, August Mariet remarca faptul că mumiile din Memphis erau uscate, sfărmicioase și de o culoare întunecată, aproape neagră, pe când cele din Teba erau destul de elastice și de culoare gălbuie. Firește că mumiile din Memphis erau mult mai vechi, dar aceste deosebiri nu pot fi explicate doar prin diferența de vârstă. Texte egiptene asupra metodelor de embalsamare nu există. Operația era socotită sacră și era o taină păzită cu strășnicie de preoții hierodul, care slujeau un temple. Ea se desfășura sub semnul zeului tot, magul suprem. Este probabil că în unele perioade nici măcar toți preoții nu erau inițiați în tainele mumificării, ci numai o mână de aleși din rândul preoților vraci patronați de zeita scorpion Selket divinitate totemică în atribuțiile căreia intra și ocrotirea fertilității pământului. În era însoțită de un ritual cuprinzând anumite practici și formule magice, cărora desigur că preoții vraci le acordau mai multă importanță decât în sușirilor de conservant al balsamurilor. În lipsa textelor care ne-ar fi dus drept la sursă, suntem nevoiți să ne adresăm totului Herodot, care ne asigură că existau trei feluri de mumificare. Primul, cel mai costisitor, era rezervat faraonilor și membrilor familiilor regale, al doilea era folosit la analții demnitari, iar al treilea mai ieftin și îl puteau îngădui micii funcționari. Oamenii de rând erau nevoiți să-și încredințeze rămășițele pământești virtuților conservante ale nisipurilor și climei uscate, iar leșurile sclavilor serveau nu arareori ca hrană animalelor de pradă. Ierarhia foarte strictă a societății antice egiptene era astfel păstrată și după moarte. Iată cum descrie Seram operațiile de minificare. Se scotea mai întâi creierul prin nări cu un cârlic de metal, apoi se deschidea abdomenul cu o piatră de cremene și se scoteau intestinele. Uneori ele erau scoase prin anus. Intestinele erau așezate în canope, ulcioare sau vase. În locul unde fusese inima, se punea un cărăbuș de piatră. După aceea, cadavrul era spălat și pus într-o soluție de saramură, unde era lăsat să macereze vreme de o lună. În sfârșit, era pus la uscat, ceea ce, după unele indicații, dura până la 70 de zile. Urma depunerea în sarcofag. În general, se foloseau mai multe sicrie de lemn, care aproape totdeauna aveau forma corpului omenesc. În acest caz, sicriele erau așezate unul între altul, după care erau depuse într-un sarcofag de piatră. Trupul era așezat în poziție culcată, cu mâinile încrucișate pe piept sau pe abdomen sau cu brațele întinse de-a lungul corpului. De cele mai multe ori părul era tuns, femeilor însă li se lăsa adesea părul lung, în prealabil ondulat cu grijă. Părul din regiunea sexului era ras. Încheia citatul în afară de toate aceste operații destinate a feri mai mult sau mai puțin trupul de descompunere, un rol important revenea evident substanțelor și materialelor care se introduceau în locul măruntaelor și care erau foarte variate. Mâl, nisip, rumeguș, diferite buruieni, bucăți de țesături și uneori ceapă, în afară bineînțeles de rășinile balsamice, până astăzi rămase neidentificate cu precizie dar din care nu lipsea aproape niciodată bitumul de iudea, de origine persană. Cu acest amestec se umpleau nu numai cavitatea abdominală, dar și cutia craniană, precum și sânii femeilor. Înainte de depunerea în sarcofag, corpul îmbalsănat era împodobit cu diverse bijuterii și cu alte obiecte considerate a poseda virtuți magice, cum ar fi amulete sau scarabei sacri, după care era învelit cu un strat gros de fâșii de țesături. Cu timpul, țesăturile se împibau cu rășini și substanțe bituminoase, astfel încât arheologul care avea șansa să găsească un astfel de mormânt cu sarcofag, întâmpina mari dificultăți la înlăturarea straturilor de țăsături întărite și trebuia să recurgă la un specialist, de obicei un medic-chirurg obișnuit cu disecțiile. Cât despre jefuitorii de morminte, firește că se simtiseau prea puțin de păstrarea în bune condiții a mumiilor, și sfâșiau cu brutalitate bandajele pentru a ajunge la bijutării și la obiectele de oarecare valoare, răpind astfel oamenilor de știință posibilitatea de a studia aceste materiale din punct de vedere arheologic și artistic. Nu putem ști nici măcar cu aproximație câte exemplare unice s-au pierdut în felul acesta. Din când în când, în colecțiile particulare sau la anticarii din diversele bazare orientale, mai apare câte un obiect la care de obicei e foarte greu de stabilit proveniența. Vala Regilor se află în apropierea vechiului oraș Teba, astăzi Luxor, așezat pe Nil la aproximativ 720 km sud de Cairo. Peste Fluviu, pe o distanță de peste 5 km, se întinde o câmpie udată periodic de reversările Nilului iar la capătul acestei câmpii se ridică o colină destul de înaltă, cunoscută sub numele de Deirel Bahri. La baza acestei coline se întinde Valea Regilor. Pentru vechi egipteni era foarte important ca trupurile celor morți să fie prevăzute cu toate cele trebuincioase vieții, de asemenea ca mormintele să nu fie violate. Regii din primele dinastii credeau că pot asigura inviolabilitatea mormintelor, ridicând piramide deasupra lor, astupând intrările cu monoliți de granit în greutate de 20-30 de tone, va da chiar construind uși secrete și pasaje false. Începând cu cea de-a 18-a dinastie, în jurul anului 1580 înaintea erei noastre, regii Egiptului sunt înmormântați în Valea Regilor. Hotărârea a fost luată de Tutmosis I sau Tutmes, care... Rupe astfel cu tradiția hotărând să construiască o încăpere funebră bine ascunsă în flancurile mari Coline ce se ridica dincolo de Nil. Toți monarhii dinastiei A18-a i-au urmat exemplul și vreme de aproape o jumătate de mileniu nu s-au mai înregistrat decât foarte puține violări de morminte. Dar în timpul dinastiilor A19 a 19 și A20 a 20 circa 1320-1200 era noastră, Jafurile mormintelor au reînceput, devenind o adevărată plagă. Howard Carter cunoștea bine valea regilor, ba chiar înfascina caracterul solitar și dezolant al peisajului, istoria acestor locuri și, ceea ce el numea, un simțământ religios care emana din ea atât de profund, încât aproape că părea impregnată de o viață a ei proprie. Adesea rătăcea prin această vale călare pe un măgăruș, printre numeroasele stânci golașe care păreau tot atâtea pietre de mormânt. În decursul anilor, Carter însemnase cu grijă toate descoperirile arheologice, chiar și pe cele mai neînsemnate. Avea liste despre fiecare mormânt regal și fiecare numie descoperite. Era convins că Valea Regilor nu-și dezvăluise toate secretele. În 1902, un milionar american, Theodore Davis, Obținuse o concesiune pentru săpături în regiune, iar în 1907 găsise unele indicații care duceau la presupunerea că, în apropiere, trebuie să se afle și mormântului Tutankhamon. În anul următor a găsit într-un soi de peșteră cu intrarea mascată 40 de vase de pământ ars, precum și alte câteva obiecte. Descoperirea în sine nu avea cine știe ce valoare arheologică, dar capacul unuia din vase care fusese spart avea în jurul său o pânză pe care era scris numele lui Tutankamon. Totuși, după aproape 10 ani de cercetări, Davis a renunțat, convins că, din punct de vedere arheologic, valea era epuizată. Lord Carnarvon și Howard Carter au cerut și primit concesiunea. Maspero le-a spus cu acest prilej că, după părerea lui, rezultatele nu vor fi pe măsura cheltuielilor dar Carter era ferm convins că mai există mormântul unui faraon în Valea Regilor și că acest faraon era Tutankamon. Lucrările au început în 1914, dar în vara acelui așa an, izbucnind primul război mondial, lordul Carnarvon și Carter au fost nevoiți să se întoarcă în Anglia. Lucrările au fost reluate în 1917. Carter decise să ignore toate săpăturile care se efectuaseră mai înainte și să sondeze terenul pas cu pas. La început se concentra asupra unui lot triunghiular marginit de mormintele lui Ramses al II-lea, Merenptah și Ramses al vi care, după părerea lui, avea cele mai mari șanse să cuprindă mormântului Tutankamon. Pentru a fi absolut sigur că munca va fi executată metodic, împărți triunghiul într-un soi de grillă Sistem inspirat de devastatoarele baraje de artilerie din război. Sute de mii de metri cub de pământ, nisip și pietriși au trebuit să fie deplasați. Echipamentul mecanic lipsea. Lucrătorii munceau cu târnă coape, cazmale, lopeți și coșuri pe care le umpleau și le goleau fără încetare. În prima campanie de săpături, Carter coborâ până la intrarea în mormântului Ramses al VI-lea, iar la câteva zeci de metri mai departe, Descoperi vechile fundații ale colibelor muncitorilor care lucraseră aici în urmă cu trei sau patru milenii. Acesta era un semn sigur că în apropiere se afla un mormânt. În a doua campanie, care a început în octombrie 1918, primele șase luni au fost necesare numai pentru curățirea rămășițelor de la suprafață, până a se ajunge la stânca încă necercetată. Singura descoperire din această campanie... A constat în 13 cupe de alabastru, având încrustate numele lui Ramses al II-lea și Meren A treia, a patra și a cincea campanie, desfășurate din 1919 până în 1922, n-au produs nimic. Lorgul Carnarvon, a cărui sănătate lăsa mult de dorit, început să-și piardă interesul pentru valea regilor. Hotărâ să renunțe la campaniile sale arheologice în Egipt, care pe deasupra înghițau și sume imense de bani. Această hotărâre a lui fusese desigur influențată și de o dispoziție a Serviciului Antichităților, în fruntea căruia lui Sir Gaston Maspero îi succedease Pierre Lacot, care insista ca la toate descoperirile conducerea serviciului să aibă dreptul de a reține orice obiecte va crede de cuvință. Cam în aceeași vreme, în depozitul lui Metropolitan Museum of Art din New York, s-a făcut o descoperire de cea mai mare importanță. Herbert Unlock, directorul muzeului, achiziționase pentru instituția pe care o conducea câteva din obiecte, în aparență insignifiante, dezgropate de Theodore Davis. Acum găsise în sfârșit timpul să le examineze și reușise să dovedească faptul că unele dintre materiale proveneau de la ceremonia de numificare a lui Tutankamon, iar altele făceau parte din vesela folosită la banchetul funerar ritual, ținut în preajma sigilării mormântului. Era o dovadă limpede că Tutankamon era înmormântat în Valea Regilor. Un loc îl informa imediat pe Carter, iar lordul Carnarvon, Consimții să financeze încă o campanie de săpături. Carter sosi în Valea Regilor la 28 octombrie 1922. Aducea cu el între altele un canar într-o frumoasă colivie verde, pentru ca, după cum obișnuia să spună, să se simtă mai puțin singur. Muncitorii de pe șantier au îndrăgit canarul. Îi spuneau pasărea de aur și îl socoteau un fel de mascota a șantierului. Prima lovitură de târnăcop a fost dată la 1 noiembrie pe locul unde se aflau resturile unor barăci străvechi din timpul dinastiei a 20, a acoperită de niște blocuri de silex. Carter mai se pase aici cu șase ani în urmă, apoi abandonase. În primele zile nu făcu decât să degajeze locul să înlăture blocurile de silex și resturile putrezite ale barăcilor. A patra zi de dimineață, când sosi pe șantier, a fost surprins de liniștea cu care îl întâmpina muncitorii, de obicei atât de gălăgioși. Primului gând a fost că se întâmplase un accident. Pe urmă, unul dintre șefii de echipă l anunță că, în timp ce lucrau la degajare, găduseră peste o treaptă de piatră tăiată în stâncă. După ce locul a fost curățat, Carter își dădu seama că se află la capătul de sus al unei scări care se afunda într-un mormânt regal. Surpriza acestei descoperiri mi-a dat o stare de amețeală, avea să scrie el mai târziu. Lunile care au urmat au fost atât de pline de întâmplări neprevăzute. Deocamdată Carter nu putea firește să-și dea seama că se află în fața intrării în mormântul lui Tutankamon, dar în seara celei de-a patra zile, după ce mai dezvelise câteva trepte, recunoscut stilul în care fusese lucrată scara. Era caracteristic pentru intrările în mormintele regilor din dinastia A18 a XVIII, din care făcea parte și faraonul, copil al cărui mormânt îl căuta cu atâtea ardoare. Unii dintre muncitorii de pe șantier începură să vorbească despre mormântul păsării de aur, încredințați că mascota le purta noroc. Printr-un efort de voință, Carter încerca să nu se lase furat de entuziasm, căci nu odată fusese dezamăgit. Poate că era mormântul vreunui curtean sau preot, poate că nu conținea decât o munie obișnuită, sau poate fusese jefuit ca atâtea alte morminte și hoții nu lăsaseră în urma lor decât o grămadă de cioburi de ceramică. Lucrările înaintau cu repeziciune, dezvelind de treaptă după treaptă scara care se afundea în rocă la o înclinație de 45 de grade. La nivelul celei de a 12-a trepte, Carter dădu de partea superioară a unei porți, construită din pietre mari prin în ciment și prevăzute cu peceți purtând hieroglife. Era o intrare caracteristică pentru un mormânt regal și totuși pecețile, fiecare dintre ele cam de mărimea unei mâini, nu purtau niciun nume. Dreptul mare Carter deduse că nu se afla în fața unui mormânt regal. În activitatea fiecărui arheolog există asemenea întâmplări în care hazardul joacă și el un anume rol. Dacă în urmă cu șase ani Carter ar mai fi săpat o singură zi, ar fi dat peste prima treaptă a scării. Iar acum, dacă ar mai fi săpat câțiva centimetri în partea de jos a porții, ar fi găsit cartușul eliptic purtând numele Nebperura, numele de al lui Tutankhamon și astfel, cum spunea însuși Carter, ar fi fost scutit de trei săptămâni de neliniște și nesiguranță. Totuși, faptul că intrarea fusese blocată de cabanele muncitorilor din timpul dinastiei A20 a 20 Însemna că existau șanse ca mormântul să nu fi fost jefuit. De altfel, după ce spredeli în un orificiu, numai cât să se poată introduce o lampă electrică, văzu un coridor plin cu bolovani. Încă o dovadă că mormântul era intact. Carter dispuse ca scara să fie din nou acoperită, rândui oameni de încredere pentru pază și în dimineața zilei de 6 noiembrie, expedia o telegramă prietenului și comanditarului său, lordul Carnarvon Magnifică descoperire în vale, mormânt grandios cu peceți intacte. Totul închis până veți sosi. Felicitări!